Bé, bona tarda. Uh, comencem puntuals, encara que ja ha arribat molt justet. Comencem puntuals, gràcies. La, la segona conferència d'aquest cicle, Itineraris de Salvador Espriu. Uh, L'altre dia a l'Agustí Pons ja va parlar de la Rosa de l'Or, va dir que era l'estudiosa de referència actual de Salvador Espriu. i Per tant, faig meves les seves paraules i... Em sembla que no hi ha discussió possible. Um, la Rosa va revolucionar els estudis sobre Espriu i la nostra manera de veure-li i d'entendre'l. El, el primer llibre important, en ha fet molts, no el citaré pas tots, però el primer va ser de l'any 89, Salvador Espriu o el cercle obsessiu de les coses, que era un llibre en el qual ella aplegava doncs, articles que havia publicat en diferents Uh, revistes i en el pròleg d'aquest llibre la Rosa escrivia el següent, això sempre fa mica d'angúnia després, no? Ah, sí? Quan entra treuen paraules antigues i dius, veure... però eh, he triat unes que... que jo crec que les subscriurà encara no? deia gràcies a ell a Espriu i a la literatura com a provocació que diria Jaus, vaig primera i saludable reflexió sobre què pressuposa ser lector en respecte a qui es defineix com a escriptor, i on sembla aquestes paraules defineixen eh, la, la, la seva intenció aleshores i la seva intenció actual i al llarg de tot el que ha anat escrivint, és a dir, la literatura com a descobriment, no tan sols del que l'autor vol dir, de recerca del que hi ha al darrere del que l'autor vol dir, sinó com a descobriment de la, del lector i del crític que a través de l'escriptor es coneix més bé a si mateix. Això és el que ha fet eh, la Rosa de l'Or, jo dic que no necessitaria gaires llibres, però un parell més sí. La mort com a intercanvi simbòlic, del 93, on analitza les relacions entre Espriu i Rosselló Pòrcel, i després el, fonamental, el fonamentalíssim Salvador Espriu, anys d'aprenentatge, també del 93, que és l'edició comercial de la seva tesi doctoral. I és on acaba de definir de manera ja molt clara el seu mètode crític, el seu mètode de lectura, que és un mètode que combina per una banda la filologia pura i dura, l'estudi de les fonts, l'historicisme literari també, però també l'estudi de l'arquitectura oculta del text, la càbala, de la qual l'ha parlat molt, les fonts filosòfiques i literàries del text i l'estudi també dels recursos simbòlics i estilístics. És a dir, un tipus de crítica eh, sincrètica on el qui mana és l'escriptor i en última instància també el lector i el crític. I encara hi ha una altra cosa que vull citar abans que ella comenci que és la seva tasca com a directora de l'edició crítica de les obres completes de Salvador Espriu. És una col·lecció que vam començar l'any 92 amb dos volums, Laia i el doctor Rip, i que encara no està acabada però ja va a camí d'acabar-se, són més de 20 anys dedicant-se a això. I ha estat una col·lecció apassionant de fer, i també difícil perquè a mesura que la fèiem hi havia moment, moments que tots els, els pensàvem realment no val la pena perquè sí que valia la pena però realment algú ens llegeix, algú ens, ens, ens recull el que estem dient i l'altre dia doncs, l'Agustí Pons que ha fet moltes coses ben fetes i jo li agraeixo tot això també va parlar d'aquesta col·lecció i va parlar de la Rosa i eh, va parlar de si mateix com a intermediari entre de vegades llibres carregosos i erudits i el públic eh, més general que pot llegir-los també, eh, però no té per què llegir-los eh, sencer. Però sí que gràcies al que s'està vivint en aquests moments, donc nosaltres tenim la consciència que els anys que vam fer i els anys que la Rosa va passar dirigint-la i encara està fent, dirigint la, la col·lecció, no són anys en va com de vegades semblava. Però bé, no, això hem vingut a sentir-la amb ella. Jo vaig dir l'altre dia que la nostra intenció en, aquests, eh, en aquest eh, cicle era plantejar-nos els diferents diàlegs d'Espriu, vam veure la introducció a la seva biografia, i avui la Rosa ens parlarà del diàleg d'Espriu amb la seva terra, amb una vella llençada de terra, i li passo la paraula. Gràcies, Víctor. Uh, va dedicar al Víctor, el conec des de molt jovenet, que encara anava a la facultat, i quan vam endegar el projecte de l'edició crítica doncs va ser el primer nom que em va venir al cap. Eh? Ell i la, la Gabriela Gabanyín, que han estat fonamentals en aquesta edició realment magna, podríem dir, de l'obra completa d'Espriu. Bé, en primer lloc, estic molt contenta de l'oportunitat que se m'ha ofert de poder estar avui aquí amb vostès en una entitat com és l'Ateneu profundament barcelonina i que jo li tinc un gran efecte i un gran respecte perquè sóc filla de Barcelona i em sento espriuanament laviniana. Com vostès saben en el seu món mític Barcelona és lavinia. Val. Doncs D'una vella i de terra és el títol segurament d'una obra poc coneguda de l'Espriu. Aquí hi ha un subtítol que diu, un títol per a dues obres. 1980 és d'una vella i de terra la cantata, anticantata sobre els països catalans, musicada per Manuel o Nani Valls, com se li deia, dirigida per Ricard Salvat i estrenada el 29 d'octubre del 79 dins el cicle d'actuacions del 17è Festival Internacional de Música de Barcelona i inter intervenia la coral Sant Jordi i Diabolos in Música, un altre grup musical. Actuava Ovidi Montlló, Anna Ricci, Joan Guinjuan, Oriol Martorell, tots noms molt importants, com podeu veure. També tenim els figurins i màscres Antoni Fàbregas i el Palau de la Música Catalana. Va ser una obra molt ben rebuda per la crítica d'aquell moment. En el... Eh, en el eh, i, Ara citaré Espriu, que ens ho explicaré directament. Diu, en algun moment de l'any 1973, el compositor i musicòleg Manuel Valls em va invitar a encarregar-me de la lletra d'un espectacle en un acte i dividit en 12 episodis. A la fi, reduït a 10. Aquesta obra va ser ideada com un explícit homenatge a la nostra entitat lingüística i nacional, complexa i alhora en essència unitària. En la funció, un rodamont, que seria interpretat per Ovidi Montlló, recorre tots els països catalans amb un parell d'escapada fora dels nostres límits, l'una a Montpaller i l'altra al monestir de Cixena, tan relacionats però amb la nostra història. La idea la va tenir en origen Nani Valls, havia començat a treballar musicalment en alguns fragments recitatius, fruit d'experiències viscudes de viatges que ell havia fet a diversos llocs. Però li deixava, espriu, tota la llibertat per refer els textos que havia començat a escriure i a desenrotllar la resta al seu gust. És a dir, que li donava... Eh, tota la llibertat perquè fes el que li semblés. Diu Espriu, van convenir tant mateix que jo no alteraria el fons del que se'm lliurava ni la distribució dels peus i dels accents en els trossos envers, perquè ja n'existia la música a la qual m'havia de sotmetre. O sigui que la, la tasca era una mica difícil, eh? perquè ja es trobava amb una obra mitja endegada. Després de compromisos i dilacions diverses, l'obra va quedar interrompuda. Espriu tampoc no acabava de resoldre tres de les quatre anècdotes que Valls havia musicat abans de parlar amb ell, perquè la visió d'Espriu s'allunyava molt de la del músic. O dir sigui, que Espriu ja començava a tenir la idea dels països catalans, com ho havia d'organitzar, i es trobava que hi havia tres o quatre coses per allà al mig que no sabia com encaixar-les. Al final, eh, a mig d'agost de 1975, tots plegats venien a actualitzar l'obra feta. Espriu havia d'abreujar els textos per no superar els 60 minuts de la representació. Però, com sempre, pobre, ell tenia una mala salut de ferro, deien però que de ferro no n'era, diu que successives malalties van impedir que acabés el que ja havia començat aquell estiu. Explica Espriu. Quan per l'últim de març la meva salut es restablia a poc a poc un altre estimat amic Agustí Bou i tort, avui president del, en aquella època, és clar, del Centre Excursionista de Catalunya em va demanar, per a la commemoració del primer centenari de la fundació del centre, un escrit per fer-ho arribar a les moltíssimes persones adictes al centre. En acudir-se amb que les peticions de Manuel Valls i d'Agustí Bau eren no sols compatibles sinó complementàries, em vaig a venir a arrodonir la meva col·laboració. I així és com d'una vella i encerclada terra era editada amb unes il·lustracions de Josep Maria Sobiracs i publicada finalment com a commemoració del primer centenari del sec, el 1980. Aquí tenim un, un parell de, de capítols, podríem dir, de l'obra, un casament al Boló o bé els camins del mar L'Alguer, amb aquests dibuixos de Sobiracs molt bonics. Aquí tenim el monestir de Cixena i la il·lustració de Cançó i dansa de la mort. En primer terme, obidi Montlló en el paper de Rodamont, Palau de la Música, 1979. Eh, aquí és on, potser, ens podem imaginar que Montlló deia Senyors, jo no vinc d'enlloc ni vaig a cap banda. Només rondo d'un costat a l'altre del nostre país, en l'espai i en el temps. En barrejo els camins, perquè s'entrecreuen i se'n confonen, i els que no som savis ignorem què ha estat i què és aquest nostre país, on comença i on acaba. L'hem embastardit, però és. L'hem malmès, però existeix. Ens agonieja molt de pensar si continuarà o no vivint, i si de cas, de quina manera. Amb la música i amb la paraula, en un toplaner, potser aconseguirem resseguir-ne alguns indrets i alguns moments davant vostre. Espriu donava per acabar de l'obra el 21 de maig de 1976. Franco feia poc, que havia mort, i el país passava per un dels moments més tensos a l'inici de la transició. Aquí tenim el Carrero Blanco amb el Franco, a sota una explosió que ja us podeu imaginar quina és, la del cotxe famós que va volar, i un acudit que és bastant recent, però que m'agrada perquè diu un passado gris a un presente negro. I això ho he tret ara fa poc per internet i és divertit. I a sota doncs, els diaris que es feien ressò de la, de la mort del dictador. I en què somiava mm, Espriu el 21 de maig de 1976, Franco feia poc, havia mort el pa, i, i, havia mort i el país passava per un dels moments més tensos a l'inici de la transició. I en què somiava Espriu en aquells anys que anaven de 1973 quan comença eh, eh, diria, a gestar-se l'obra i el 1976 quan l'acabada? Doncs en el que sempre havia somiat en el retorn als orígens somiaven els països catalans ens haurem de preguntar com i sobre què vestia aquest somni si és que realment el veia possible i si del que havia estat somni de tant de temps en aquells anys convulsos Ui, creia ell com una oportunitat que podia ser una oportunitat històrica real. Si va ser així, Espriu veuria com avui ja ni se'n parla, tret d'algunes reivindicacions que de vegades alguna veu autoritària i fins i tot catalana, perquè ho he sentit especialment, fa callar. Els països catalans no se'n parla més. Deia Espriu, la meva concepció de la península el meu ideal d'organització social i política de l'estat espanyol, que ja li dic per endavant que sé que no es convertirà mai en realitat, però que de totes maneres és el que m'atreviria a desitjar, si m'és permès, contempla una Espanya federal composta per quatre nacions. La nació castellana, la portuguesa, i aquí caldria que els portuguesos i els gallecs aclarissin si han de ser un o un. Ho han de ser dos, la basca i la catalana, entenent per catalans els territoris de parla catalana. I continuava, aquesta concepció plural d'Espanya té molts més anys que no sembla. Fixi's en els canvis que ha sofert aquesta península en els darrers 2.000 anys, en la variabilitat de les seves fronteres interiors i fixis també en la divisió d'Hispània que varen fer els romans i s'adonarà de les similituds que manté amb la que jo m'atreveixo a desitjar. A pesar de la mutabilitat dels avatars històrics, de manera que podem pensar que la partició ens interior i ulterior de primer i les altres posteriors divisions administratives molt més subtils i afinades no varen ser cap casualitat, sinó que responien a una realitat profunda. I acaba. Però no sóc pas tan il·lus que algun dia ho veurem. Però això no treu que avui, per uns minuts, tornem al somni, perquè si bé sembla ja definitivament impossible, és i serà sempre, gos ho dit, la nostra Ítaca, com ens diu el poeta en la prosa de les roques i el mar al blau, i escolteu amb atenció, perquè s'hi endevina un missatge entre línies que avui tots podem comprendre. Diu Espriu. No t'allunyis gaire, dita que, ni sobretot l'abandonis. No perquè sigui la terra més bona, sinó perquè és el teu únic veritable país. Sigues pobre, però no miserable. Treballa a mar quan la contemplis de debò serena. I no oblidis que... Tant si una modesta fortuna t'acompanya, com si has de suportar contra temps i dolors. Res no dura, tot s'esborra. Els sols dels rems i de la barca s'esveneixen de seguida en la calma de la fosca o de la llum de l'aigua tranquil·la. A la prosa ocells, també de les roques i el mar, recordant les metamorfosis d'Ovidi, escriu un altre missatge subliminal que a mi sempre em fa estremir. I ara aquest, aquí tenim els països catalans que me l'havia saltat, amb, amb l'Alguer, eh, aquí a la dreta. Diu l'Espriu, jo, ajegut solitari a fred derrumpent, en recito uns versos en els quals es canta que una llengua tallada en la seva última arrel damunt la terra tremola i murmura i com acostuma d'agitar-se la cua d'un serpent mutilat palpita i busca en morir Domine Vestigia Domine Vestigia, literalment, restes de la senyora és el que Espriu busca i troba en aquesta bella i encerclada terra. Vestigis del passat, marques del temps en una llengua que malgrat haver estat tallada de l'estructura d'estat que li donava suport i a la que ella donava senyoria, encara tremola i palpita. Espriu va passar la seva vida buscant els vestigis de la seva senyora, com un trobador enamorat, com un Dante que reivindicava la llengua pròpia en contra del llatí o com el llatinista petrarca que escriu en la llengua pròpia els versos de la seva intimitat enamorada en el canzoniere que li han donat la glòria que avui té. Aquests autors immortals van proclamar per sempre més que la seva llengua, la de l'amor, era la que parlaven a casa i la van instituir, instituir com a llengua de cultura clàssica d'altíssima cultura. Espriu s'hi emmirallava, em però la situació del català va ser ben bé una altra, malgrat haver nascut senyora per parlar de filosofia, ciència i mística en Ramon Llull i els que van continuar polint-la. Ell va poder constatar com era reduïda a bordells dialectals, diu. Cito. Parlo berlíqui barloqui, solitari en català, llengua difunta, d'absoltes, per posar carn de gallina a l'ànim de paperina dels ramats de carnes toltes que remuguen colomassa serventina de Terrassa. No sé per què es va ficar amb els pobres de Terrassa, però en fi. Potser perquè eren els rics de l'època que tenien fàbriques i ja fino i tot això. Per això podem entendre que Espriu s'emocionés quan es parlava del casal de Barcelona, dels comte-reis de la Corona d'Aragó. Diuen una carta a Joan Perucho. Moltes gràcies també sobretot pel seu llibre de cavalleries. Què li podria dir al qui encara està acabadat? Dintre de la nostra literatura i en una determinada dimensió crec que és una obra incomparable. I pel que fa a la prosa de Perutxoó afirma que és sàvia i refinada i segura i preciosa, moderna, clara i absolutament eficaç. I recalca i subratlla, I a més, i subratlla realment en la carta, nostra. Com estima vostè les nostres coses, la nostra esveïda tradició imperial? Tant que el seu llibre m'ha fet venir sovint les llàgrimes als ulls i això que jo, per temperament i per educació, estic sempre, com vostè sap, molt alerta a deixar-me sorprendre per un cert tipus de sentiments. Sí, Espriu realment no es deixava mai portar pels sentiments, però llegint el llibre de cavalleries de l'amic s'emociona amb un tipus de narrativa que, com diu el professor Antoni Vilanova, és fabuladora, romàntica i historicista, literària i llibresca i que, sobretot, es nega a limitar els horitzons de la nostra vida a l'imperi tirànic de la raó i de la lògica i a rebaixar la volada dels nostres somnis al nivell prosaic i vulgar dels fets insignificants de cada dia. O sigui que... No podem somiar, ningú ens ho ha L'edat mitjana va ser una oportunitat perduda i espriu la boca d'alguna manera en els vestigis que n'han quedat en els països catalans. Com veiem en el poema, m'han demanat que parli de la meva Europa. Jo sóc d'una petita terra, sense rius de debò, sovint assadegada de pluja, estesa per llevant al llarg de la vella mar els cims trenquen la meva pàtria en dos estats, però una mateixa llengua és encara parlada banda i banda, i en unes clares illes endinsades en el mar antic, i en una contrada també insular, més llunyana, que avui pertany a un tercer poder, que diversa la meva petita terra, i com ha hagut de sofrir durant segles i mil·lenaris la violència de diversos pobles. Com acostuma a fer de manera sistemàtica, Espriu també va ordenar els textos d'una vella i encerclada terra en un arbre de deu branques. Miraré d'explicar-ho, si no us agrada que en digui arbre sefiròtic o arbre de la càbala, podem parlar d'arbre exemplifical a la manera de Ramon Llull. Aquí tenim l'índex dels títols, d'una vella encerclada terra i ell comença per l'1, aquest 1, en l'arbre l'hauríem de posar baix de tot aquí on diu el Déu que diu un Malhut que és el nostre món la terra, el món material on nosaltres vivim i, i situa la cort corta Barcelona dels Comptes Reis d'Aragó Barcelona, Cap i Casal i això que és la, el segon de baix, eh, pujant, perquè aquesta és una escala l'escala que sempre del coneixement que espriu sempre fa en tots els seus llibres comença per baix i anar pujant buscant la llum del coneixement i trobem eh, el fonament el fonament a la Càbala és la unió la unió matrimonial, la unió del masculí amb el femení per generar vida i aquí ell hi posa el casament, un casament al Boló, tal com Nani Valls havia vist en l'Evolu, que diuen ara a França. No? I tenim el casament de Ramon Berenguer IV i Peronella d'Aragó. Vuit, Hot, Majestat, a l'esquerra, el Vuit. Majestat és el nom d'aquesta safirà i, evidentment, aquí hi situa, hi situa Jaume el Conqueridor, nascut a, a Montpaller i amb ell comença la conquesta dels territoris, el viatge de l'aventura i el coneixement. En, en els llibres poètics d'Espriu, en aquest número 8, sempre hi col·loca un viatge o sempre fa sortir algun terme que invoqui els reis, la, alguna cosa lligada amb la majestat. I és el viatge iniciàtic. Eh? Llavors tenim el 7, el 7. Victòria, a la dreta, netçà. Uh, Victòria, la memòria triomfa sobre l'oblit, perquè l'oblit és l'única i veritat era mort, diu Espriu. Mallorca i Menorca, i a qui sortirà aquí. Doncs un poema del seu amic Bertomeu Rossellaporsen, uh, Mallorca, durant la Guerra Civil, un poema molt bonic. Sis, en el centre mateix, Tiferet, la bellesa, fixeu-vos que està en el mig i estableix un contacte directe cap amunt amb la corona, el número 1, amb la divinitat, l'aspecte més sublim, podríem dir. No? I aleshores la bellesa també és rahamim, l'amor, però l'amor de misericòrdia, eh? entès com a càritas. I ha posat a Eivissa i els seus illots, és a dir, un paisatge bellíssim, amb un poema que ara no me recordo, crem el nom del mallorquí que aquest any fa el centenari -Gómez. a Villanngómez, eh? del poeta Villangómez, i posa un poema d'ell realment bellíssim. I ara anem al 5 a l'esquerra, que és ell en diu la justícia, i hi eh, ha situat València, el Tribunal de les Aigües, que des de fa segles continua vivent i eh, se segueix celebrant a València. Llum i brillantor, aquesta llum i brillantor també és la, la, el mercat de les taronges que ell explica perquè els valencians tenen aquesta qualitat solar, són solars, vitals, alegres, plens de vida. Després ja ens n'anem en cap a la gràcia, Hesed, que és misericòrdia, però ell en diu gràcia. De Guardamara Lleida, Gandia i Eusias Marc, el gran poeta. Continuem, fem a dalt de tot, tres, Binà, que és la intel·ligència. Aquí fix, veieu que hi ha un cercle doble al mig, això se'n diu l'abisme, L'abisme vol dir que ara ja deixem el món de la intel·ligència humana i que a partir d'aquí ja no podem pujar més amunt, perquè aquí ja ens està negat el coneixement. Aleshores aquí hi trobarem doncs les, la, la tríada suprema de la corona que, que té relació amb la divinitat. I aleshores hi trobem binar, que és la intel·ligència, i ha situat el monestir de Cixena fundat per la reina Sansa on va ser enterrada juntament amb la seva filla la Infanta Dolça va ser escollit per Pere el Gran per ser-hi enterrat el monestir va ser expoliat el 36 Conten que el 1974 quatre monjes de Barcelona s'hi van instal·lar i eh, es priu això ho deuria saber perquè si mai llegiu aquest, eh, aquest, aquest capitolet doncs veureu que hi ha una monja com molt solitària en aquest monestir i que parla amb, en fi, amb un gran desencís. I ara arribem a la saviesa. Quina és la saviesa? La mort. La mort és el gran coneixement que tenim els humans, perquè els animals no ho saben, que s'han de morir. Ho sabem nosaltres i sabent-ho, tenint aquest coneixement, podem fer un projecte de vida que tingui algun sentit, és a dir, aprofitar la mica de vida que tenim per fer-ne un ús bo, buscar la bondat i assolir el coneixement. I finalment, a la dalt de tot, a la corona, hi posa els camins de l'alguer. L'alguer és la persistència del somni, la fidelitat algresa. Segueix una llengua que allà continuen parlant-la i que realment els que el parlen bé, el parlen exactament igual que nosaltres. <ríe> És una cosa que fa una impressió tremenda. Amb els seus 14 bé, moment Aquí tenim doncs l'arbre safiròtic o l'arbre exemplifical que ell hauria fet i tenim posades la, la, posats els títols, en fi, ja ho hem explicat. I ara ens trobem que el 1984, ja poc abans de morir, va publicar el seu últim llibre que es diu Per a la bona gent, amb una coberta de Joan Pere Viladecans en els llibres del Mall. I Per a la bona gent té, està dividit en quatre parts, però la primera part es torna a dir d'una vella i el de terra, i té 14 poemes. Comença amb inici de primavera empordanesa, Girona recorda la misericòrdia de Canet i havent mirat en silenci sitges. Aquests quatre primers poemes els situaríem a baix de tot, una altra vegada a l'inici i baix de tot de l'arbre, i formen una creu, una creu. També són els quatre elements. Aleshores, vindria aquell fonament que hem dit, la Unió Sagrada, el Lleros que serien nosaltres tots castellers. No sé si ara veurem la imatge. No, ja ho veurem més tard. Després, a eh, Majestat, no faltaria més, Santes Creus, el monestir de Santes Creus, amb els enterraments reials, i a la dreta, una altra vegada el seu amic Rosselló Pòrcel, memòria, victòria de la memòria, i és per una suite algaresa, un poema dividit en dues parts. Després, ve en el centre, eh, la bellesa, m'han demanat que parli de la meva Europa, a la banda de la justícia i del rigor hi col·loca l'11 de setembre de 1714, i en oposició a aquest rigor i aquest dolor d'aquesta data un nou cant dels segadors després a la intel·ligència hi col·locarà un nou cant dels ocells i després hi ha ja a, a la intel·ligència Sant Jordi i a la corona oració al senyor Sant Jordi Aleshores aquí ve quan... Eh, comença l'espriu a a crear inquietuds. Diu, si abans quan ens explicava d'una vella encerclada de terra ens deia que de dotze parts s'havia quedat en deu i hem vist que les deu parts doncs, configuren un arbre perfecte, ara ens diu que els poemes que configuren la totalitat de les quatre parts de per a la bona gent es poden comptar de dues maneres, ja hi som. Diu, Poden ser 54 o bé 56, ja que n'hi ha dos que estan dividits per una suite algaresa 1 i 2 i l'altra és d'una casa 1 i 2. Quan Espriu fa observacions d'aquesta mena, generen edit. I jo em pregunto per què creu que està obligat a explicar això? Ningú no se n'adonaria. Qui s'entreté a comptar el nombre de poemes d'un llibre si és que no hi busca algun missatge xifrat? Bé he d'assumir que jo sóc d'aquest club i que per tant ja, ja està, ja l'hem embolicat aleshores començo a cercar i de seguida trobo coses que em convencen en primer lloc, 54 són els humash, és el nombre de seccions en què s'han dividit els 5 llibres de la Torà eh, que s'han de llegir cada dissabte fins a tancar l'any per als jueus 54 també és el nombre de poemes de la pell de brau a tenir en compte doncs aquesta dada, els homages. Després hi ha un altre tema, perquè eh, 56 ja no són 54, ja estem en un altre número més avançat. Llavors recordo que dintre del que són, eh, els, els, el que, els estudis que fan els cabalistes hi ha els 72 noms de Déu. I aquí tenim un gravat de Thassisius Kirche del segle XVI, que és un jesuïta, un jesuïta que és una eminència, segons espriu, diu un home genial. Genial perquè és d'aquells homes enciclopedistes d'aquella època que saben de tot. I va estudiar molt bé la càbala i d'alguna doncs, manera fa una càbala cristiana. I llavors, en aquest drabat de Tanasius Kircher que tindríem aquest centre d'on irradia tot com una explosió del Big Bang de la creació, surten els 72 noms de Déu o els 72 àngels. I aleshores, aquí, en aquest triangle, això és el tetragramma, que són els 4 YHWH, ja les quatre lletres del nom de Déu que sumades i tal com surt aquí doncs donen 72 els 72 noms A llavors doncs els, els cabalistes mediten sobre aquests noms etc i buscant buscant en trobo que busco quin és el 54 i em surt un, un nom, Nitael o un àngel que es diu Nitael i aquest àngel protegeix els necessitats de caritat i amor, els que aspiren sense ambicions desmesurades, desmesurades però amb somnis ben clars que volen que es compleixin. Es troba en l'esfera de la gràcia o misericòrdia i es diu gedulà o amor universal. Això m'agrada perquè ho puc aplicar perfectament al contingut general de Parà la bona gent. Primer, el país, la terra encerclada dels països catalans, que Espriu estimava el seu somni, i després ser frat. Fins a arribar, al el que ell en deia, als Estats Units del món, que algun dia, deia, els podrem fer. En segon lloc, eh, en una part del llibre que es diu Intencions, la segona part, apareixen deu poemes, el nombre de l'arbre, que és un altre arbre de deu poemes, proclama la llibertat com a dret inalienable i el deure d'estimar i conservar l'herència rebuda, del país i la llengua, i diu Espriu, no defugis la llengua dels teus pares, perdut amb falsos brills de somnis, esdevindries mut, i encara un altra, aprèn l'aspre lliçó d'aquells que t'han guardat dins l'aire mort el do del vent de llibertat. La tercera part, de, per a la bona gent, la dedica a l'art i la, la, quatre, la quarta, a la gent que ha fet coses per al seu país, és a dir, la, realment la bona gent. Està bé que Espriu es posés sota la protecció d'un àngel, un àngel que es diu Nitael, que protegeix la legitimitat successòria i que ens ajuda a distingir allò legítim d'allò illegítim. Nitael governa sobre polítics, reis i tots els que tenen el poder, afavorint la legitimitat. El trobem en el Salm 10219, que diu, literalment, que quedi escrit per a les generacions que vindran i el poble creat de nou lluarà ja. Bé, bé eh, no és exactament això el que volia Espriu per a la seva obra que quedi escrit per les generacions que vindran, és la seva obsessió, tot el seu continu revisar l'obra, anar-la ordenant, en fi, deixar-la estructurada com una obra intocable per al futur. Ara veurem què passa si contem -56 poemes. Aquest és un àngel més modest, modest, Es diu Poel:A Aquest ens protegeix de la vanitat i de la presumpció. Vicis que espriu abominava. Poel sosté el talent i la modestia, sí que també la cosa va bé. Ah. Ara m'he embolicat de pàgines em temo que ja no sé un soc. Anem a veure què passa però amb els 14 poemes d'una vella encerclada terra. Aquí veiem doncs que configuren un arbre i si considerem per a una suite algaresa com un sol poema aleshores parlarem del nombre 13 el qual ens diu que qui l'apren a manejar rebrà poder i domini. El 13 és la mort en el tarot, el tarot que Espriu també manejava, sobretot en el llibre Setmana Santa. És el nombre simbòlic dels cataclismes i porta una advertència d'allò desconegut. Qui sàpiga vèncer l'adversitat, convertirà cada petita mort en un renaixement i haurà pujat un nivell en l'escala de l'ésser. Segons la jerarquia angèlica, el 13 correspon a l'àngel Yesalel, que aporta fidelitat en totes les coses, sobretot a l'amor com a principal forma de la saviesa, domina l'amistat i la reconciliació. Però anem a veure què passa amb el 14, si comptem tots els poemes que hi ha en aquesta part. És un altre àngel molt significatiu, es diu Mabael, i significa veritat, llibertat i justícia, bon nombre, ja que la veritat ens fa lliures per practicar la justícia. Aquest àngel protegeix de les usurpacions, allibera els oprimits, reconquista allò injustament perdut. No havia d'estimar Espriu, aquest àngel protector? Diríeu, amb un somriure escèptic, m'imagino. Però Espriu creien els àngels? Doncs sí. L'angiologia és un dels temes que va investigar. El recomanava el seu amic, el doctor Francesc Brogi, cosí germà de Moisés Brogi, en una carta de 1974 en què li aconsella lectures per al creixement espiritual. En arribar a Tomàs de Quino, li assenyala el capítol de la segona part de la natura, els àngels, diu Espriu, aquest el trobo importantíssim. El llibre recomanat era El tomisme, del filòsof Etienne Gilson, del qual també deia que llegís La unitat de l'experiència religiosa. Només amb aquest breu títol, La unitat de l'experiència religiosa, ja podem copsar el que per Espriu era el tema per excel·lència. Tota experiència espiritual condueix a una mateixa síntesi, perquè, deia Espriu, de mística, només n'hi ha una, la tradicional. Gilson explica que els esperits o àngels, com en diem nosaltres, són l'horda de les criatures en què es troba realitzat al grau més alt de perfecció creada. Els historiadors de Sant Tomàs passen de puntetes diu Gilson, sobre aquest tema és tan més greu quan no es tracta d'una recerca d'ordre purament teològic, sinó filosòfic. L'existència dels àngels pot ser demostrada i en alguns casos excepcionals constatada, diu Gilson. Els àngels són necessaris perquè la seva supressió significaria la ruptura de l'equilibri de l'univers antès en el seu conjunt. Imagineu-nos doncs, aquest arbre que ara tenim aquí a la pantalla, a baix Girona hi he, he dibuixat una creu perquè són aquests quatre, aquests quatre eh, poemes l'Empordà, eh, Girona, Sitges i Canet que estableixen doncs, com una mena el nostre món, no? I els quatre elements fonamentals doncs imaginem, ara a partir d'aquí que aquest és el nostre món el nostre món que toquem i on vivim tota la resta, tots els altres nou cercles, les nou sefirot, són nivells d'espiritualitat, de coneixement d'accés a la intel·ligència són estats angèlics és a dir, nosaltres si no tinguéssim la idea de que hi ha com uns patrons que estan per damunt de la nostra intel·ligència humana potser no ens esforçaríem a voler pujar més amunt, a conèixer més, a saber més, a ser millors. Bé, doncs això, per això són necessaris els àngels, eh, per ordenar aquest món. Des de la antiguitat es percep una tendència a acostar-se a les pures intel·ligències intermediàries entre l'1, la unitat i la resta de la creació, això que nosaltres en diem àngels, als quals la Bíblia atribuïa la funció de missatges de Déu. El pseudo-dionís Areopagita recull els postulats bíblics i els deoplatònics i en fa una síntesi definitiva, la jerarquia celestial, que la patrística i la filosofia medievals no faran res més que acceptar-la i precisar-ne els detalls. Tres fonts en alimentar la teoria sobre els àngels. Primer, teories astronòmiques sobre certes substàncies espirituals considerades com a causa del moviment dels astres i de les esferes. Aquí doncs hi podem situar el llibre magistral d'Espreu, Final del laberint. Final del laberint està format, són 30 poemes formats per tres arbres encadenats que ens guiem per les constel·lacions fins a assolir la unitat amb el no-res. És un, un llibre absolutament preciosíssim. Aleshores, ell en aquest llibre hi fa una síntesi entre: La Càbala, la mística de Sant Bonaventura, que ell també recomana com lectura imprescindible, l'itinerari un um mentis in deu, i en la forma utilitza ja ha la mística, diríem, zen, és a dir, aicus, tanques, una, un tipus de, de, de, de forma minimalista i per tant està ajuntant això que ell en diu de tradició mística només n'hi ha una, que és la tradicional, la de tots els pobles. Sempre es priu, doncs, busca aquesta reconciliació del que en aparença en diem els oposats. Eh? Segon, especulacions metafísiques sobre els esperits purs considerats com a graus de l'ésser que marquen un cert nombre d'etapes en l'èxode pel qual veiem com el múltiple, és a dir, la creació emergeix de l'1 és a dir, com la unitat primigènia amana la creació d'ella, amana la creació de les coses. Ja estic acabant, eh? Aquí situem el que Espriu anomena la mort itinerant, aquestes etapes, perquè l'ésser humà és un ésser en exili, Estem, som exiliats i el que volem és retornar als nostres orígens en algun estat anterior en què havíem estat bé, érem feliços, no ens faltava ni desitjàvem res. Espriu va trobar en la mística de la Càbala la manera més racional, perquè pensem que ell era un home molt racionalista, eh? aquí està la paradoxa de tot això, d'ordenar de manera jerarquitzada aquest procés de coneixement, el que ell en deia una meditació de la mort, que no és altra cosa que una meditació de cada instant de la vida perquè cada instant passa i és una petita mort. És això que ell en diu la mort itinerant. Els comentaristes orientals com el Farabia, Vicenna i el Gazel situen el primer principi del moviment astronòmic en ànimes veritables, alhora que d'altres com Maimonides els situen en una simple porció intel·lectual o com a Barroes en una simple intel·ligència aquesta darrera actitud és la que adoptaren en oposició a Vicenna tots els grans filòsofs escolàstics. Això diu Gilson, eh? si és un disbarat, jo no m'han fet responsable perquè és ell que en sap, o no. Espriu es troba amb un dilema al respecte, el seu desig aspira a trobar com a Vicenna un ànima autèntica, amorosa, que es deixi estimar. i mireu i reflexioneu en aquest vers que a mi m'ha donat molt de, de, de, de joc. Diu Espriu, l'anyor de Déu ocult al cau del sentiment. És a dir, ell és un home totalment racionalista però que en l'amagatalla en el cau del seu sentiment sent l'enyorament d'un Déu, aquest Déu que no es deixa veure, no es deixa sentir i per tant no es deixa estimar. Però ell enyora, aquell Déu que de petits a tots nosaltres ens parlaven i ens deien Nostre Senyor, i semblava que Nostre Senyor era un pare bo que ens protegia però que quan et fas gran doncs, no apareix per allò. No? Doncs, I aleshores espliu l'altra lectura, la lectura directa de l'home racionalista. Ell diu, ulls lúcids a la white, prou sabien per anys d'engany les altes raons d'aquest silenci, aquest silenci de Déu. No? Espriu es declarava respectuosament agnòstic, perquè ni podia demostrar que Déu no existeix, perquè això és indemostrable, però tampoc podia demostrar que existeix. Per això deia que era agnòstic. Les especulacions metafísiques sobre els graus de l'ésser que trobem en l'arbre de la vida, en aquest arbre que ara tenim aquí, tenen el seu origen en la doctrina neoplatònica de l'amanació. Plotí, a més dels quatre graus que caracteritzen l'èxode de les coses enllà de l'1, que són els quatre mons també de la Càbala, fa una diferenciació esbussada a l'interior del primer esglaó d'ell mateix. ja ha en Déu hi ha ja un primer esglaó, la intel·ligència les idees de plató s'hi conserven, es disposen segons una subordinació jeràrquica anàloga a aquelles que ordenen les espècies sota els gèneres i les disciplines de la ciència presa en la seva totalitat a Procla es deu la definitiva organització de les intel·ligències la seva absoluta incorporaritat i simplicitat, la seva substància per damunt del temps perquè com diu Espriu per damunt del temps, la vida està per damunt de la mort sense temps no hi ha mort per fer-ho la perfecció de l'univers exigeix l'existència d'éssers totalment exempts de matèria o de cos la, la jerarquia dels éssers és contínua per això la natura intel·lectual és superior a la natura corporal i cal un lloc reservat a criatures superiors a l'ànima humana Espriu va dir que li agradaria que després de la mort hi hagués una existència intel·ligent és a dir un lloc, estic citant-lo eh, on es pogués viure només amb el cervell i afegeix repugna pensar que un home que ha fet les menines per exemple passi al no res més absolut ja estic Bé, moltes gràcies és el que he dit abans, eh <ríe> tenim una miqueta de temps, no moltíssim, però que fins a les 8 sí podem xerrar sobre aquest viatge no que ens ha ofert la rosa de l'or des de la vella encerccla terra fins als àngels. jo el àngels m'ha sorprès molt molt molt molt sempre em sorprès sempre sempre sempre vas un pas més enllà del que jo espero i llavors és clar, éss aix aquí. Sí, perquè un se la llegeix, l'escolta i, i l'acaba, la d'acord, plotir, però això els àngels sí que no li havia sentit mai, sí. és una primícia. Llavors, ho bueno, podem comentar o bueno, el que vostès vulguin. Què em penses de la petita Riluejo? Ai, Déu meu! Que es considera, es considera especialista àngels i ha muntat un museu. Ah, sí? M'imagino que aquesta senyora deu viure d'això, no? I de la televisió i de... És una altra història. <sum> sense, temps, sense temps no hi ha mort. També sense temps no hi ha vida. Sí, esclar. Però Espriu pensa que potser hi haurà una vida més enllà, almenys ho desitja. Que hi haurà una vida intel·ligent. A mi m'agrada la idea. Suposo que tot bé, mica, mica tot bé surt del mateix, que seria Maragall, per exemple. I els genidors. Ai, no ho sé. No, no. Ho sé. és especialista en angiologia, ah, sí? dir, és, ah, és especialista, dir, té bastants llibres dedicats al tema de l'angiologia, els àngels protectors i totes I aquestes doncs, coses. Doncs, I no sé si, si, si la va llegir l'Espriu. Sí, segurament, el, sí, segurament. És, és, és, és l'hors ja eh, franquista, però bé és l'hors que té també molta influència no? dintre de, des de Madrid i tot això i el llibre dels Àngels, del llibre de Los Ángeles, que té l'Eugène D'Orsi... No sé, és que clar. És que, no sé eh? jo, jo penso que tot això de la càbala, per exemple, que a mi sempre m'ha sorprès molt, perquè quan es va destapar, no? que el Josep Maria Castellet en va parlar per primera vegada, però no va dir càbala, deia més o menys... La... Mística jueva. Mística i jueva, eh? Mística jueva no? o sigui, anava una mica les palpentes. Però el, quan jo li dic a l'Espriu, dic, escolti, vostè treballa amb arbres... Es va, quedar, va, un, un, va tenir un, un, un insult i, i, es, va, i em va, es va quedar mirant amb aquesta cara que veia al començament, aquella cara terrible, no sé si ara sortirria. Ah, això és un cose que havia posat per en fer per si faltava temps. Um, I em va dir: "No em va dir ni sí ni no em va dir: no s'hi posi, és perillós. I, I I després, llegint coses mateixes d'ell, en un, algun relat, diu, un que es diu Pròleg del Ballet del Diable, diu, parlar de Déu és perillós, sempre és perillós, és a dir, en el sentit que que és un discurs molt seriós i que no s'hi poden fer bromes. I aleshores jo això sempre ho he tingut, estat la meva divisa, és a dir, no et portar per coses estranyes. Això ha fet que també no, no, no, fos a, no assistís a cursets sobre Càbala, no anés a veure rabins, no, no anés a veure gent que viuen d'això... Perquè jo dic això ho, tu, tu, ho has d'aprendre com que és pura filologia. És a dir, la, els llibres de Càbala són textos literaris com diu Gershom Solem i per tant, els has de considerar així. Llavors Espriu tenia un llibre del Gershom Scholem a, a la seva biblioteca que, que la seva biblioteca era un armariat d'aquests així com si fos una farmaciola que només hi tenia diccionaris i gramàtiques i para de comptar i aquest llibre la Càbala i el seu simbolisme en francès de l'any 66 un llibre que ja era vell i que l'havia tornat a enquadernar i que jo en tinc tres o quatre perquè els hagut de guixar tant per poder entendre alguna cosa que són il·legibles ja eh? I, i aleshores el que he entès és que eh, ell en el mateix doctor Brogi li, li recomana com un mètode d'autoajuda la psicologia profunda de Jung eh? però fer-te una autoanàlisi és molt perillós de fet els nosaltres, quan tenim un problema, anem al psicòleg o anem al psiquiatre o anem al psicoanalista. Per què? Perquè si et fes una autoanàlisi tu sol, pots acabar molt malament. Suposo que Espriu, aleshores, eh, tal com jo m'ho explico, aquest arbre, aquesta estructura, li fornia una guia, una guia que li deia, mira, ja ha 10 passos a meditar, i tu, a poc a poc, has d'anar pujant aquesta escala haver ací' si, si surt, Mira qui ho diu. Diu a poc a poc van pujant peus feixucs de canons, això és del poema Girona. Aquest silenci dur de les escales de la nit. Aquest... L'arbre de la vida és una escala, és una escala que has d'anar pujant graons de meditació, d'aprenentatge i això és molt lent. però és una guia que permet no fer volar coloms i no perdre't amb bestieses com la senyora que tu has esmentat, que pobra senyora té tot el dret de fer-ho fer i no passa res, no? Però, eh, clar, vull dir, cadascú... Ara, jo, la que no es podia perdre era jo. Jo no sé que no em podia perdre, per què? Perquè tinc una responsabilitat, perquè jo no sóc una mèdium que ara fa parlar l'espriu, mal i per tant... Mmm... Tot això per mi és filologia, crítica literària, textos. Vegeu que he intentat citar sempre l'espriu, citar les seves paraules eh? i eh, no fer volar coloms. I aleshores, doncs, aquest procés no és una cosa rara, esotèrica, mistèrica, estranya i perillosa. No, no és una cosa que tothom la podria fer. És a dir, si agafes l'arbre, situes la teva vida, i jo mateix em dic, mira, a baix, doncs, què tinc? A baix, la meva infantesa, els pares, a, en el segon nivell, què tinc? El meu matrimoni, els meus fills, i què tinc a, a Santes Creus, diríem? Doncs, la universitat i per una suite algaresa per mi que seria doncs, haver aconseguit acabar la carrera malgrat tenir tres fills i tot el, el problema que això. I llavors dic, i, i què hi tinc aquí al mig. M'han demanat que parli, doncs, que parli de l'espriu?g tenir la sort de conèixer. -me. Doncs és el moment de bellesa de la meva vida. Ara és ridícul que jo em posi en nom propi, però és per fer-me entendre eh? I perquè d'alguna manera no voldria, que si parlem de la cava en espliu s'entenguessin altres coses que no són. És tot molt més senzill i molt més bonic, perquè a més ell ho fa a través de la poesia. Llavors els seus deu llibres, do, perdó, dotze, són, eh, pot seguir a etapa per tapa tots els nivells que ell va anar seguint i va anar col·locant en el seu arbre vital els pots anar perfectament i aleshores ell deia ehm, ara diré més números però bé, ho engego eh, el que se'n sol dir el, la, els cinc llibres de l'etapa primera que se'n diu el cicle líric o el cicle, ell diu, del jo i de la, o de la mort aquests cinc llibres sumen 188 poemes va, fins aquí no passa res el 188, però després quan ja acaba les cançons d'Ariadna, que és el baix de tot, el primer, sumen 288 poemes. Doncs el número aquest, 288, són les 288 espurnes de la llum que segons el cabalista del segle XVI Isaac Luria, que ell em va dir personalment, que era la càbala que ell seguia, són aquestes 288 espurnes de la llum que van caure en el moment de la creació barrejades amb el mal. I aleshores, què és el que hauríem de fer cada un de nosaltres? Re Recuperar-les, restaurar aquest basc que es va trencar en 288 fragments de llum. Llavors, el que ens diu la càbala és que fer aquesta acció... Ens protegeix del nostre ego. Nosaltres tenim un ego que sempre fa la guitza, perquè és un ego <ríe> que és egoísta, perquè és presunptuós, perquè té vanitat, per mil coses d'aquesta. llavors et protegeix, et fa humil i et protegeix el teu ego. Eh? Doncs aquest és un altre número. I després ell diu en una entrevista, i en aquest cas li vaig fer jo, que diu, el, meu cos, el cos central de la meva poesia són deu llibres, Bé, doncs són deu aquest arbre, no? Els deu llibres acaben eh, per al llibre de Psalms d'aquests vells cecs i queden dos llibres més que són de circumstàncies. Bé, doncs aquests eh, deu llibres sumen 462 poemes, que és un altre número, és el número doncs, de quan els morts es trobaran tots el dia de no sé què, no sé quantos eh? o sigui això que ell volia, els seus morts llavors resulta i si li afegim els dos que queden encara et surt un altre número o sigui que ho tenia tot ben estudiat és a dir, que ens sabia més de Càbala del que jo mai m'havia pogut imaginar eh? a mi em va costar anys, admetre-ho, molts anys i ha estat últimament que de sota han començat a sortir totes aquestes coses, que jo abans no, no les sabia. Ja està. Sí. Mira, la Rodoreda es veu que era rosa creu, eh? i aleshores doncs estem allà mateix, en això mateix, eh? perquè rosa creu, eh, maçonics, els, ma els maçons, eh, tot el que seria l'espiritualitat que podríem dir laica, eh? del progrés, etc que comença ja a partir del renaixement, en Pico de la Miràndola, tota aquesta gent, etc, i arriba fins als, als simbolistes com del, del segle XIX, etc, tots aquests fan servir la Càbala. A Llavors, jo em crec que l'origen de la Càbala en Espriu es podria trobar segurament en el seu pare, perquè ell ja als 14 anys, quan escriu Israel, que és el seu únic llibre en castellà, que és, una, és eh, basat en la, en, en la Bíblia, en la Bíblia d i són també deu proses, una, una introducció i deu contes. I ja tot, ja és el mateix arbre que veiem aquí. Eh? Ja ho és. L'únic que allà, Uh, vaig descobrir per casualitat que el seu oncle tenia una enciclopèdia espasa i a l'enciclopèdia espasa, a l'article Càbala de l'any 1921, doncs ve un dibuix de l'arbre i uh, no sé quin és d'aquestes sefirot, sembla que és uh, aquí on diu un nou cant dels segadors, que seria la gràcia, posa esplendor i és un dels títols que fa servir ja el nen espriu ara la pregunta és com pot un nen de 14 anys per molt que hagi llegit i molt intel·ligent que sigui arribar a això a no ser que tingui algú que li hagi informat com el seu pare sí, però a l'època era bastant sí, hi havia molts autors parlant de la Rodoreda si compta, si conteu, les relacions entre cada sefirà són 22 22 enllaços i són els 22 contes de la Rodoreda sí. d'acord escriure un llibre que és 22 contes és sí. perquè són són els, sí. eh, són els el, de tot això, dir que és un llibre cabalista, si més no, amb el número. Sí, sí. que és una cosa bastant, no, bastant sí. normal, vull dir, un Amuno, no sé dir sí, res. Valle-Inclan, sí, sí. Kafka, Pessoa, sí. aquesta espiritualitat Está laica, ple, en aquests ple. moments és el més normal és que els escriptors facin aquestes coses. Que, era la moda, que... que... era, era una moda absoluta el que passa és que d'aquí va desaparèixer perquè doncs, la masoneria per exemple, va ser molt perseguida i ah, sí. doncs, si algú en sabia d'això es callava eh? i va quedar absolutament tapat o oblidat. Una vegada... El dimarts era aquest mateix lloc que es va de la masoneria de l'oblimenta. Doncs a mi m'ho han dit doncs, moltes persones. Bé, doncs, clar, és que... Però hi una relació, perquè a la fundació no se morera, hi ha un document dels vosaltres. El <tots> que no sé si són de divulgació o s'interessaven. Però el que no ve, La Rodrera un conte que decía el jardín de Co, o, uh, que es un pueblo de Luisa. Él iba a ir uh, a aquel pueblo, eh, porque tenía tres, y lo primero que iba a ver era el centro de Rosario. Sea, pues, uh, la Rodrera un conte sobre el Co, y allí hay un centro de Rosario, mismo. I, I a més jo he estat a la casa de la Mercè Rodoreda, no, no la casa que ella es va fer després al costat, sinó de la seva amiga, que ara és de la professora Vilallonga, és que no li dic mai el nom bé. diu Maria Àngels Vilallonga no? I tenen un, un jardí que és cabalístic i me'l van estar explicant. Eh? per tant si era Rosa Creu, no sé com es fa això de carnet, això ja no ho sé però que s'hi havia interessat i, que... i no és gens d'estranyar, no és cap cosa ni rara ni, ni... simplement és una mena d'espiritualitat doncs laica, ja està, una cosa senzillíssima Això li, li heu de preguntar a la Carme Arnau, <ríe> ja no podem dir, <ríe> sí. però... Bueno. Sí. Sí. El, el Francesc Pujol, ¿podria tenir alguna cosa relacionada amb la seva religió? Amb la, amb la i no sé, jo no l'he estudiat, però no, no, no m'estranyaria. Hi, hi ha, per exemple, el, com es diu aquest eh, pintor, el, el Torres, què m'ho deia? Torres Garcia. Torres Garcia que quan el van, el van fer en aquí el, el manac, li van obrir una sala, a la no sé quin diari era, venia una, una fotografia d'un quadre que era un arbre cabalístic. Per tant, és que això estava molt però molt difós. Per exemple, Unamuno, eh, el llibre que ara jo estic acabant, és la Càbala a Ibèria i són els antecedents d'Espriu, perquè jo d'alguna manera buscava veure si trobava algun enllaç i aleshores, per casualitat, em trobo um, en un llibre que es diu de, de, de l'Alcobé, de Joan Alcobé en el mercat del llibre vell, no fa gaire, un llibret petit, els poemes bíblics i com que era editat l'any 42, que és un any estranyíssim perquè editin llibres en català però clar, ho hauríem veure, poemes bíblics i van dir això és legal i, i aleshores l'agafo, l'obro i veig que diu que el, el primer poema ja eh, és el com es diu? Enoc es diu Enoc que és el llibre d'Enoch que és un d'aquests llibres I, i el dedica a Miquel de Unamuno i dic ai caram i aleshores dic que t'hi jugues que aquí hi ha, hi ha alguna cosa i Admiro el, el llibret, començo a comptar i veig exacte, és, és tot ell bre un arbre, arbre safiròtic. Perfecte. però perfecte,? Eh? Perquè més aquesta és l'edició autèntica. perquè a, a, a, a Joan Alcover el va publicar en 1918. Però després quan ja es va morir, van fer una edició que aquell pobre estava molt malament ja els últims moments i li van eliminar els últims poemes i ho van deixar reduït a una altra cosa, que ja, llavors ja no quadra, eh? però a mi va cridar l'atenció justament que l'any 42 les Illes d'Or haguessin fet aquesta edició respectant l'original. I llavors dic, ah, molt bé, jo com que tenia a casa el Cristo de Velázquez, que ja en l'edició... Ja porra. Ja ja un dibuix que és un arbre per mi claríssim, que és un arbre safiròtic, però que l'editor diu, "Eh, aquí ha escrit, esto solo son cábalas." I am esto solo, doncs ja ja tira pel dret i diu, "No, no, no cal que ens hi mirem més." I justament un fa aquest dibuix al final del manuscrit que és el cabala imprenta. És a dir, i un sempre feia dibuixos sobre el que escrivia. Clar, llavors dic, doncs ara aquí això s'ha d'investigar. i llavors efectivament, el Cristsó de Velázquez és tot ell un, un arbre, un gran arbre perquè té quatre parts, però perfecte perfecta i és exactament igual que el que fa servir l'espriu i fa servir el, el Joan el Cuvé. Per tant, jo dic mal. Doncs, de, de moment ja en tenim tres. Ara és possible que en sortim més,? Eh? A mi no m'estranyaria que el carner, el carner que parla dels palaus de la llum també hagués fet alguna cosa d'aquestes, eh? no m'estranyaria gens. I aquí es veu, també, o sigui, tot el, la qüestió aquesta del poeta cívic, no? que l'és, que, que és, sí. és un poeta cívic, però com darrere d'aquest poeta cívic hi ha tot un pensament, és a dir, que a vegades els poetes cívics la gent en parla com dient, mira, com que és un poeta cívic no parla de... Sí, que no fa pamflets, no? fa pamflets, i en canvi... Sí. Els autèntics poetes cívics, no Bardaguer, Maragall, Espriu, tenen al darrere un pensament digueu, una metafísic, epistemològic, sí, sí. laic o com vulgueu, que sustenta les afirmacions que fa sobre la terra, no? sobre la sí, comunitat. Sí, sí. No? I sobretot la comunitat. És a dir, el missatge d'Isaac Gloria que és... A, a, a, quan, Isaac Gloria de Safet, és de Galilea, i... A, ajuda els, han, els safardites que han estat expulsats el 1492 i aleshores que van pobra gent perduts perquè no en tenen, perquè els han fet fora de casa seva, no? porten anys i panys i, i de sobte els fan fora. I aleshores l'Isaac Lloria eh, fa un mite, crea un mite i aquest mite és el que doncs a l'inici hi havia la llum, aquesta llum de Déu, la de la divinitat, que tenia tanta, estava continguda dintre d'uns vasos i era tan forta que va, va, va explotar i van, van trencar-se els vasos, i aquest és el mite que fa servir l'espriu. Llavors aquest és un món, diríem que s'ha creat malament, eh? els, els, com diuen els científics, els físics, eh, hi ha hagut un error històric, un error físic per allà dalt que ha creat la vida i, i bueno, és el nostre món, que és un món de dolor. I aleshores doncs, el que diu Isa Gloria, diu mira, no esperis que la redempció et vingui de dalt, la redempció te la fas tu, i tu què has de fer? Treballar pels teus, per tots els que tens al teu voltant, perquè el món funcioni bé, que és el que hauríem de fer tots, si tots féssim això seria una bassa d'oli al món. Eh? I aleshores és rescatar les 288 espurnes de llum, que tots, tots en portem una dintre eh? d'aquestes espurnes i l'hem de rescatar. Si sí, ara ha res més, deixem aquí, abans no es facin fora nosaltres. Sí. Moltes gràcies i fins dijous que ve que parlarem del món clàssic a l'Ora d'Espriu amb l'Eduard Joan Martí. Moltes gràcies. Ah, no